курей. Ну, то нарізали балерині смужку на леваді. Земля там добренна, якраз у Подолі садиби Івана Івановича, покійного вже царство йому небесне. А тоді ще ж він землю топтав, хоч ногами п'яненькими частенько. Іваниха курей розвела цілу ферму. І не прикутувала курей, а ходили вони по сусідніх городах, викльовуючи дещо і земельки проклюнеться. Мо хтось з сусідів щонебудь і сипнув Бо за один день Дванадцять курок і один півень До гори ніжками лягли Іваниха на балерину Сити на весь куток Голосить потруїла А як не потруїла То щось пороблено тобою Аби пропали, бо ти відьма У тебе околихе Ну Іван Іванович звісно Жінці своїй підспівує Спробуй не підспівай Він перед нею по струнці ходив Знав гріх за собою І подав Іван Іванович до суду Натаську за тих курей А балерина нібито і сказунула під зло Ось я тобі зроблю Хоч не повірю я ні за що Ніби вона за тої куриної сварки Такий гріх на душу взяла Мов вона і відьма Але до людей не зла Хоч і звісно відьомські Зелені очі так все у неї вроджене, від баби Хвидоски. Все її Хвидоска передала. Все ще якось по війні. Виростила я теличку, погуляла вона і розстелилася щасливо. А доїтися не дається. Що вже я не робила? І била її, сама плачу, і корівка плаче бідненька. А тоді нарадили мені і покликала я Хвидоску. Побула Хвидоска у хліві біля корови моєї, Моя кість хвилинок п'ять, а мені наказала у дворі зачекать. Тоді виходить і каже, все її вужака все, але я так зробила, що вуж дорогу забуде. Але не заход до корови ще з півгодини, хай сама побуде. То я на годинника дивлюся, гирі смикаю, а душею біля корови. Зайшла через півгодини, а корова мокрена уся в поту. Що уже вона хведоска тій корові робила? Але з того дня я й горя не знала. Така рахманна корівка зробилася. А це уже у наші дні, все уже онука хведосчина Таїса. Прибігла до мене по молочко, зирк на корову і мовить, «Ой, бабо, яка у вас корова напасена!» І почеберіла з молочком. А моя корова опісля три дні не їсть, не п'є, голодівку оголосила, геть охляла. То я стріла балерину біля лавки, на людях пристрамила. Отаке, кажу, ти моїй корові поробила. А скільки літ уже по молочку бігаєш? Так вона тільки засміялася і відпустила корівці. Приходжу додому, а моя корова усе геть з'їла і випила. А могла б і не відпустити, і пропала б моя корівка ні за що, і жоден би суд нічого не довів, бо який суд на відьму? То про що це я? Про Івана Івановича. Як був ще живий Іван Іванович, частенько до мене навідувався, і тут на гадці корівку випасуючи, я його зустрічала. Він до своєї землянки швендяв, горілочку там сідив. А як нема з чого... Вицідити, до мене через поріг Продайте марфо Або позичте до нового врожаю А я, як молодша була Теж потеки горілочку гнала Сини ж, як ближче були Частіше наїжджали Та й у хазяйстві без неї клятою не обійтися Про що б кого не попросив Пляшку на стіл Чи в кишеню Валюта, як тепер кажуть Та й душевна він був людина Іван Іванович хоч мало коли тверезим бачила, а любила побалакати з ним. Він теж щось знав, як і балерина. Саджу якось картопельку ранньої весни, а він мимо хилитається уже під газом. Зупинився, ухопився обома руками за паркан та й каже, «Не садіть Марфу картоплі так крану, бо померзне вона, ледве зійшовши, сильні морози у травні будуть». А ти, запитую, відки знаєш, на прямому проводі з Богом? Бо наче ще не було на моєму віку, аби у травні картопля вимерзала. Сороки на хвості принесли, відповідає. Я, мову, птахів розумію. Якби я стільки ковтала, сміюся, то і я, мову, дерев розуміла б, не лише пташину. А він на мене дивно так глянув. Грудьми на паркан облігши Я із деревами Марфо балакаю Як із вами І похилитав собі вулицею Куди йому треба було Я й забула уже про ту балачку А згадала, коли у травні Перед вознесінням Таким холодом з-під лаптей повіяло Що уся моя картопелька Скороспілка на горі за одну ніч Побіліла Пересаджувати довелося Що знав покійний то знав, хай йому у земельці легенько лежиться. Я вам тільки два случая ще розкажу Якщо вже, бабу дурно слухаєте Все ще гадки оцієї не було І озера не було А була тут Яруга, глибоким звалася Я ще дівувала, а вже провалля тут було І ми ніколи сюди не ходили ні по калину, ні по шепшину Обминали десятою дорогою Бо усі знали, що в глибокому нечість водиться Ну, усілякі там рогаті хвостаті Я тоді не вельми усе є внятувалася Комсомолка безбожниця А страх у душі був А що гадюча, страшке у глибокому водилося На власні очі бачила У війну німці нас із хат повиганяли У вели, як тая татарва Бо туточки мертву зону оголосили а ми з дітками у Яри, у Глинище, у Провалля. Польова жандармерія німецька із бляхами-отакенними на грудях з вівчарками за нами ганялася, і зацькували вони нас уже так, що ми у Глибоке. Все я і дві сусідки мої з малечею, все ще ми тільки у Глибоке зійшли, ще й до Провалля не добралися, коли дивимося, клубки гаддя із гіляк звисають, у наш бік сичать І туман чорнющий в'ється над проваллям Наче сажа здимаря Асеє було уже у досвіта Тому навтюки з того глибокого Уже не знали, що страшніш Польова жандармерія Чи те гаддя та чорний туман з провалля Половили нас у колону І погнали у степ і Я тоді з дітками своїми Горя охопила по саму зав'язку Ага це ще гадки не було, хоч Іван Іванович уже з тою гадкою носився, як дурний сторбою. І директора цегельні за петельки хапав, і в район їздив. Але хто там до нас, селюків сірих, прислухається, за бобон мовляв? У годі шістдесятому бреду я вранці у яри, до жаб'ячого боліться, а гірного кореня вкопати, животом я тоді хворіла». Коли ж на зустріч Іван Іванович, от землянки своєї, Уже бачу, ковтнутий, і пляшка в кишені коло серця, І гомонить він до мене, «Не дивися, Марфо, з зимоком, що я з самого ранку ковтнутий. Ніч мені така видалася, що у пляшку ще не накапало, А вже випити душа криком кричала. Усю ніч над глибоким чорно-чорним куріло, І в бік Києва роїлося». Буде лихо, велике, буде горе людям, але хто дурного Івана п'яничку послухає? Горілочку у норі своїй гнав, той куріло, відповіла я і поплелася в жаб'ячі, бо мені сильно під грудьми млоїло, не до балачок зробилося. Аж все колись деньків минуло. Приїжджає мій старшенький, а він тоді у Києві навчався, та й каже – що там, на Коренівці, отаке і отаке приключилося Багато люду загибло ні за що, ні про що під мулом, під грязюкою Я йому, правда, почала про розмову недавні з Іваном Івановичем розказувати А він одмахнувся Це усе забубони сільські А що до катастрофи Коренівської, то начальство винне, інженери попереджали Але про це краще мовчок Бо він уже тоді у район нашмітив, крісельце наглядував. Я й мовчала усі гудочки. Все вам першому призналася. Бо діло уже давнє. А сеє вже ближче до наших днів. Сеє вже у квітні 86-го. Уже гадка була, чимало років була. Але якось, що прорвало її раптом, грядки понад струмком геть понівечило. Змило багном занесло Кликали людей, хто душчий, гадку рятувати Я на гадку не пішла Приболіла якраз, ледве ноги тягала Корову і тут Аїса прибігала доїти Коли уранці приходить до мене Іван Іванович Нековтнутий, тверезий як скло Приходить і запитує телефон мого старшенького А він все уже в Києві при обласному начальстві Подзвонимо з цегельні, мовить, хай земляк поможе солдатиків витребувать, з технікою їхньою, бо самі коло тої гадки нашої не впоремося. Дала я йому телефон сина. На бумажечку у мене записаний і висить на гвіздочку про всяк випадок, як помру раптово, щоб знали люди, куди дзвонити. А він не йде, налийте Марфо чарчиночку, бо я геть душею розболівся. Спливла вода, відкрилася безодня глибокому Знову усю ніч чорний туман над яром висів і роївся Вилетіло їх хмари Я чарчину правда налила та й запитую «Кого се їх?» Перехилив він чарчину, наче за плечі кинув І мовить похмуро «Мо і сказав би вам, Марфо, кого? Бо душу мою ви уважили» Але гаразд і сам не знаю, лише здогадуюся. Напевно, знаю лише одне. Десь лихо велике на людей чекає, а може на всіх нас. Бо такого чорного клубочіння ще ніколи над глибоким не бачив. А стережу тую безлюдь уже багато годочісів. Як і гадки ще не було, так не клубочило. І почалапав він. Все ж другого чи третього дня Їду я до Шептухи у Слабин Мо думаю пошепче, та й легшенько мені зробиться Прителіпала я до лавки Автобуса жду Аж люди мені кажуть Не ждіть бабу Марфу автобуса Не ходять автобуси Щось там у Прип'яті, де атомка Страшке сотворилося Усі машини з лінії зняли І на Чорнобиль погнали Аж воно і справді сотворилося, що й досі видихуємо І для онуків та правнуків ще хопить Хочете вірте, хочете ні Але розказую як на духу, що на власні очі бачила Що на власні вуха чула Бог не дасть збрехати Чи вірив я тоді? І вірив, і не вірив Усна народна творчість, посміхався іронічно Залишаючи в березі бабу Марфу Уже їй час було гнати корівок до двору, та й мені було час вертатися до свого лігва. Сонце опускалося за пагорби. Про чорний туман над глибоким у записках Івана Івановича згадувалося багато разів. Я неуважно ковзав по тих його сторінках, маючи їх за випліт фантазії схильної до дочарки людини.